Apostoluen eginak liburutik Egunaretan ikasleak ugaritzean marmarra sortuzan greko hizkuntzakoeen artean hebreera hizkuntzakoeen aurka haren andra largunak eguneroko janari banaketan basterrera isten ebzalako 12 ikasleen batzar orokorra baturik esan Ez da bidezkoa berbearen predikua alde batera iztea, janari banak eta sarduratzeko. Beraz, zen ideok, aukeratu eizu ez artean izen honeko zazpigizon espiritu santuaz eta jakitjuriaz beteak, eta arei emongo deutxegu egiteko hori, gukolan, otoitzean eta itzaren zerbitzuan jardungo dugu. Bazarrosoak ontzat emoneban proposamena eta honek aukeratu bezan. Esteban, sinismenez eta espiritu santuaz beterik egoan gizona, Felipe, Prokoro, Nikanor, Timon, Parmenas, eta Nikolas Antiokiako Judegu barria. Orkestu eutxe ezan apostoluei, eta honek otoitze ginez eskuak buruan ezarri eutxe ezan. Jainkoaren berrea zabaltzen ziar duen, Ikasleen taldea sendo ugarituz joian Jerusalemen eta bade asko ere siniste egiten nagiten zan Jaunak esana